И от знаковите проблеми с непризнаване на изборна загуба или фалшифициране на изборни резултати от Венецуела към нашата политическа сцена, втора номинация за служебен министр получи вчера настоящия Димитър Главчев – аудитор за премьер. Так му мислех, че отзвучава така поставената тема с отказа на президента Радев да подпише указ за правителството, което предложи Горица Кожарева – когато всъщност се замислих, че и Димитър Глачев идва от най-висшата одитна институция. Точно за това поканихме един сертифициран външен и вътрешен одитор с над 25 години опит в български и чужди одитни компании в над 14 страни от Европа, Съединените щати и Австралия за разговор по темата «Одитор-премьер». Добър ден на Юрдан Карабинов. Здравейте, Добре. чуваме ли се? Да, да, нека да, нека да кажа, че а, вие ня, дълги години сте председател на управителния съвет на Института на вътрешните аудитори в България. Имате мащабен международен опит. А, работил сте в международни аудиторски компании в Великобритания, Штатите, Холандия, Германия, Франция, Италия, Русия, Украина, Румъния, Полша. Не мога да изброя всички. И а, сте един от основателите и на антикорупционния фонд. А, а, когато, а, когато отказа даже да помисли за смяна на Калин Стоянов като вътрешен министър, госпожа Горица Гранчарова-Кожарева се позова на опита си като аудитор. Сравнила е документи, доклади и се е видяла с организациите вътре в МВР. С това загуби обаче доверието, което и даваше президента Радев, да преосмисли до 15 часа и съответно загуби възможността да стане служебен премьер. Очаквате ли сега и бившия аудитор номер 1 на републиката, доколкото Димитър Главчев беше председател на Сметната палата, да направи нещо по-различно или да поступи по същия начин? Изобщо има ли някакъв аудиторски модел на мислене, и управляване на процеси, който видяхме в отказа на госпожа Горица Гранчарова Кожарева. Господин Леди, аз не съм, съм поличенски анализатор. Аз Зали... за, за, за, за модела на мислене на един аудитор питам. Ами, Добре, ще ви кажа следното. Значи, модела на мислене на госпожа Кожарева е абсолютно погрешен и, не, не, и несъстоятелен като аудитор. Ще ви кажа. Защото. Аудитора, освен си прави проверки, както тя казва, експертни, аудитора се интересува много от и от репутацията на хората. Във всеки един, сега, когато се правят проверки, не, аспект на, на човек, на сделка, на институция, се, който се гледа много внимателно е неговата добра репутация в обществото. А в момента, нали, когато госпожа Кожарева прави този, този нейен анализ, се казва, че тя не е права е Експертна оценка, тя пропусна да, да, спо, да сподели за репутацията на господин Клинстоянов, който в момента не нали, е спорна. Така че това въобще не е одиторски подход. И факта, че тя казва, че тя е гледала, че е говорила с много служители от министерството и тя е говори с неговите подчинени. Кой е подчинен, ще каже нещо лошо за шефа си, това са бабени девете не моля ви се, това е подигравка. А, сега да попитам и още нещо свързано с а, а, философията на ОДИТа, защото ние знаем, че от латински ОДИТ идва от нещо, което е много близко до това, което ние правим в радиото, а именно а? до аудиото, до това да се вслушаш, да очуеш, да, да разбереш, да, да анализираш наистина а, процеси, разбира се, финансови. Но а, какво мислите за това, а, че всъщност с промените в конструкцията Конституцията се м, създаде една очевидно въртяща се врата между сметната палата и изпълнителна власт. Полезно ли е това като философия и като концепция, защото видяхме, че стои въпроса, един председател на сметната палата да стане министр-председател, след това да се върне в сметната палата? Не ви питам за конституционните измерения, а по-скоро за това а, един човек, който се занимава с ОДИТ, може ли да бъде и част от а, структурите, които трябва да бъдат аудитирани? Опита, опита е практика, коя, коя, която идва международно, която аз съм бил и съм прилагал, че не е абсолютно неприемливо. И ще ви кажа следното. Когато, когато един аудитор работи в качеството си на някакъв консултант вътре в организацията, той няма право по вътрешни аудиторски и етични стандарти да проверява тази област в организацията продължение на минимум една или две години. А пък всъщност, служебният премиер ще бъде тук няколко месеца и след няколко месеца ще се бърне отново и той ще проверява сам себе, си, което е абсолютно, no, no, абсолютно не е нали, В аудиторската професия и колегите, нали, сега политици може да не го знаят нали, това нещо. Вие има работа. Те са политици, но в одитовската професия това е абсолютно неприемливо. Той не може да отиде до от неща, които управленски решения, след това да ги подлага на съмяние да ги проверява за целесъобразност, ефективност, ефикасност и всякакви там красиви неща. Преди година говорихме за вашата книга за системата за превенция на корупция и значението на одита именно в тази сфера, която всички казват, че сериозно куца в България и за това ми се иска да ви попитам така, одитът от на, у нас играе ли тази роля в превенцията на корупцията, която трябва да има по теория? Одита, къде проставете? Одитът у нас. Начинът по който се практикува одитирането на процесите в институциите, особено в публичните. Госпожо Недева, България е една завладена държава. Ние сме една мудреска мафиотска държава. Корупцията... Е, силни, твърде силни думи са това, защото има хора, госпожо, госпожо, които съм, не са част от корупционни схеми. Госпожо Недева, аз не съм политик и мога да се говоря каквото, нали сметна с добре. Вие, ако решите, може да не ме каните. Но ще ви обясня. Всички хора, с които аз говоря, които не си говоря така по радото, са убедени и го виждат, че ние сме една мудреска мафиотска държава. Корупцията. Корупцията седи на първи вече парламента. И, и по този начин аудиторските функции в държавата са завладени и са в услуга на тези корупционери, които са начало на нашата държава. Те са институции изпразване от съдържание. Няма нищо. Всяка година се говори, че се правят хиляди одити и накрая нищо. Ние сме най корумпираната държава в Европа. Така че, каквото да се говорим, просто е за професията е обидно. Ние сме на нас държава и нищо няма да се получи, докато не управляят тези корумпирани и продажни политици. Но докато съзнаваме, че а, имаме проблем с а, корупцията, трябва да трябва да отбележим, че има и хора, които сигурно работят в а, подобни институции, които не са същевременно с това част от корупционни схеми. Може би не са големи началници там, а, но аз съм... Не надявам се, така да кажа. А, нямам нищо против да си говоря за вас. Мое решението да ви поканя, защото ми е интересно какво мислите именно като, като човек, който е... А, който практикува тази професия, за зачастта на професията, а това е важна професия. Какво да правят тези хора, които, които не са част от корупционни схеми? в Тези страна? хора нямат никакъв шанс. Тези хора нямат никакъв шанс. Защото аз ще ви кажа последните... Последните, примерно, няма, няма и два места, за двама уволнени директори вътрешни одити в големи държавни структури. Сега да не ги казвам, а такива неща. Те са дали одитни доклади, които не са били харесвани на ръководство, и са били уволнени. Повтарям, уволнени. Така че, в има когато има някакви честни или хора, които аудитори, колеги, които се свършват събесно Раоста и в момента, който дадат доклади, които не са угодни ръкости, биват уволнявани. Последните два месеца имам дваматки в огромни държавни организации. Така че честните хора, аудитори нямат никакъв шанс докато са управлявани от корумпирани и продажни политици. Как да го кажа на по-такъв нормален език? Те веднага ги смачкват, стъпват, разбиват ги социално, економически и кариерно. Тъжно звучи това. Можем да проверим тези случаи, но това няма да стане сега в рамките на тези няколко минути, които ни остават. Но а искам да ви питам друго, защото ние виждаме усилена активност на силови структури, примерно като Гедебоб или пък на ключова финансова институция като НАП, Националната агенция за приходите, в разкриване на схеми. Видяхме Гедебоб и НАП срещу тази предполагаема схема за укриване на данъци от търговия със Зърно и Торове. В картината влиза и автомобила на Джихан Ибрахимов и от а, ДПС. А, тази част от ДПС, която е свързана с Доган, Това достатъчно ли е, за да кажем, че държавата се бори и разкрива схеми за крупни измами? И всъщност, полезно ли е? Защото все пак има някакви разкрития. Госпожо, нали, пак умирам от смях. Това са институции бухалки. И ви давам пример, нали? Да, това в момента, да, разем, да, разем. Българска банка за развитие. Много добре работят нали, там колегите. Шокиращо добре, шокиращо. Нали? Но се работи само по заема за там, нали, вълка, нали? Там по 150 милиона. А другите 150 Но, милиона да, да, да, на Българ табак, която ги е взела компанията, ще ви кажа коя. Индустриална, Industrial Solutions и Technology. 150 милиона, които се твърди, че са послани лица на Певски и негови хора, не се плаща един лед и нищо не се работи. Абсолютно двойни стандарти. Така, че институциите, дори тези, които вие казваме, че са нали, а, правоохранително, те работят само по поръчка. Така, че няма никакъв шал, докато снищата е завладяна. Държави не управляват, кратирики теории. Как да го казват? Па? Добре, добре, добре. това вече го казах. Го говоря, не, аз не казвам дали го признавам или най-моето мнение в случая е най-важно. Аз ви задавам въпроси, защото е любопитно наистина, какво мисли човек, който, а, който более за честа на професията, Одит. Написал е книгата сигурна превенция на корупция и измами, защото вътре вие давате и конкретни мерки. 26 мисля бяха, а, с които български обществен живот може да изгради действителна система за сигурна превенция на корупция и измами. Ма, няма воля. Значи, те книги, та всеки един политик, който иска подарил семе на доста политици, мисля, мисли, пайде да ги изпратя на някой от политиците, те няма нико политическа воля да се надее това нещо. То е, то е написано, това са абсолютно международни практики, признати, как се казва, както кажат македонци, ово е стандарт, но няма нико пожелана политическа воля. Има речи безкрайни от сутрин до вечер и позорски история, че ще направим нещо с корупцията, но това са лъжи, лъжи, само лъжи. Просто няма политическа партия, която да го вземе това, знам и да го бори от сутрин до вечер. Кои се опитват с такива аудитори по места, ги смачките и стъпхат. Един е аудитор на Българ Трансгаз, мисля, че беше, който беше, е дал аудит, който е, нали, за, сега там за Ботаж, не, не за Ботаж, за Чирен там нещо е дал, че има проблеми, вероятно да са го уволнили. От министъра, който той одита нещо е писал срещу министър. Сега? значи, всички неща се знаят. Всички неща се знаят, но се потуват. Последен въпрос, може би излишен, оптимист ли сте за политическото развитие на ситуацията в България? Скачаме в друго поле извън одита? С едно изречение? Не съм оптимист. Не съм оптимист. Става по-зле и по-зле. Опърсняват корупцията на чин парламента. Как да обясним на децата си, ако ви имате деца, да им обясним, че хората, които са обвинявани на чудовищна корупция и какво ли не, са на чин и дават този живот? Или трябва да им слугуваме и да им работим и те да обясняват сутрин до вечера. Това е обидно. Това е просто след време, глад се пише историята на нашата държава, всички тия и, и журналисти, и, и, и други хора, които са били замесени, просто ще бъде чудовищно, ще бъде перола за владената държава. Заради 3-5 човека, всички тука сме роби. Беля, Роби. И Трави все пак когато да, когато завършваме с този а, ваш акцент. Трима пет човека. Аз продължавам да твърдя не всички, защото съм убедена, че в страната има много хора, които действително се ядосват, подобно на вас, на това, което се случва. И а, идват избори. Нещата с изборите очевидно не са и съвсем случайни. Благодаря на Йордан Карабинов, сертифициран въшен и вътрешен аудитор с над 25 годишен, сериозен и български и международен опит добро я аз още не ден